במשרד, בבית או בפארק. שלום, מיקי. איפה אתה עובד? אני עובד במשרד ארכיטקטים בתל אביב. במשרד החדש של אלוני? לא. במשרד החדש של רמון בתל אביב. שלום. דניאלה בבית? לא, היא לא בבית, היא בפארק. בפארק? מה היא עושה שם? ספורט.